Komerzarea belgikan asten zen, anero horitako egazkilariak jasotzen zituzten, handik Parisera, brusela inguruan izkutatu, handik Parisera eraman, Parisetik Iparraldera, Iparraldean mugara gerturatu, hasiera batean gehien bat edo ni ingurutik, baino gero e, barrukaldetik espeleta ingurutik ere bai, eta ondoren handik oi hartzun donosti aldera, hor kotxe diplomatikoetan sartu, eta Madruidera, mm -hmm. Gibraltarera, eta handik errezumabatuetara guelta. Ekizu ba, ezakitzen bat jende, orten sartu den azkenan, orte, orte ira onduen, orotara jendea initzek partartutu orten? Mila behatzireunda berrogeita bat bukaeran hasi zen, eta mila behatzireunda berrogeita laguan amaitu. Eta artean zen, jende parte hartu zuen zehazki ez dago jakiteik, mm. e, mm. baino asko izan ziren, mm. eta esaten da pasatu zituztela saspireun inguru pertsona. Mm -hmm. Ba, negen un oso bizio filmikoa eman, orduan daude dramatizazio historikoak baina dago gidoia oso oso gidoitua e, i bidearen historia oso ondo kontatzeko e, orduan oso forma genealean intzuten dugu e, Belhika belgaz hitze egiten, frantsesez, euskeraz, gazteleraz, inglezez eta, eta bitarte hortan bereiek izan zituzten harreman guztioien nola baiteko bizio badago, ez? Mm. E punto klabe bat hartzen degu eta esan zen, hemen pasatu zen gaua bat eta gaua barrean eman zian e, hainbat e, egoera orren ondorioz mm. ematen diean baldintzas berdinak. Orduan punto hori erabiltzen dugu, historia guztie kontatzeko. Mm. Bildutako lekukotasunetan, jendeak zer dio asken Zaheitik huri egiten zuen, la, jendea laguntzen zuen pasatzen muga, enzitik zasmurikin. Bueno, ba, lan hori egiteko zeolako, eta egiten zalako. Egi esan, jendeak bere momentuan ez, nik ez balemat egiten nork egingo du. Eta hor zeongakoa, ez, eh? erabakitzea parte hartuko zuen horretzen un parte hartuko. Mm -hmm. Eta gara hartan gainea oso emakume gazte asko mm -hmm. eh, klabeak izan zian. Eta beraiek argizukaten izan zala nola baite ba, parte hartzeko... Eh, Ba, gure erriko persona bat, Florentino goikotxa, basalari bat izan zana, gu ez genekin nortzan. Eta komentatu ze gutenean historia eta egindako papera baiarren gerraten mundialean basen genuen bau kontatu beharra dago eta hortik. Juan Carlos Jiménez de Aiberasturiren liburu anon jarra hitu ginen, baina gero gukik genuen adizan zan, testi biziak bilatu, Historia kontatzen lagunduko zigutenak eta orbaiguk eginen lan handia, historia hori kontatuko ziguten pertsonak bilatzen. Baina guk bilatu behar genion alde bisa eta alde filmikoa horri. Andoni it zen aita Kumet soareko lehena izan zen. Aita ba sortu zen e, Giuzzkako herri txiki batean, Artzaina zen, eta ikasiko zuen idazten eta irakurtzen ogeito, ogei hortekin, Gaztelanua ere bai, mm. eta bihurtu zen Mikelete, ez dakitzen yeah. da, yeah. zer den da Mikelete, da bertako mugazaina, Nafarra eta Gipuzkoa zain zen. Eta mm. Gerra Zibilean hasi zen, Frankon kontra, noski, eta harrapatu izan zen uh, Santanderen, mm. Asturiasen, eta hor egontzen egontzen bilabet ezerdi preso, ortik hies izen eta etorri zen Sarara. eta egontzen bi aste eta berriz Barcelonara beste 3 urte guduan ibiltzen. Ebro Segre gudu guzti horiek. Hor galdu eta etorri zen Perpignan eta hor sartu zuten Campo de Concentración mm -hmm. uh, Argelès-sur-Merdeit sendela eta hortik hiesi berriz eta etorri zen Unea. Bino gerra berriz Alemana sartu ziren eta berak clandestino Eta Argainoen Mugan hor ok, Fran Kueta eh, arapatu izan zen alemanak harrapatu zuten. hortik ihesi eta etorre zen onea, eta hemen hasi zen lehenbiziko mugalaria izan zen kometena, eta horri iki zitun bildeak eta hasi zen hasi zen ba, pasatzen eta abar. jende ba, no. mm. askoak egiten zituzten neuulakoak. Mm. Eta gero bat harrapatu izan zen, uh, Irunko poliziak uh, manzanas,